kapittel 18. Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød. Vad betyder det for dere at dere uttaler dette ordspråket på Israels jord i det dere sier? Det er fedrene som spiser umodne druer, men det er sønnenes tenner som blir såret. Så sant jeg lever, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Det skal ikke mer være slik at dere uttaler dette ordspråket i Israel. Se, alle sjelene, Mai hør det till Som faren farensjl så ogs så sønnensjl Mai hør det till Den jjel som synder, den skal dø Och dersom en man er ett færdig og han har ød ett og ett På fjelne spiste han ikke og sine øne øftet han ikke till Israels hus husskitne avguder O sin näste systru besmittet han ikke og han närmet sig ikke en kvinne når hun var uren og ingen mann behandlet han dårlig. Det pant som han tog for en gjeld, ga han bestandig tilbake. Ingenting fravristet han noen veran. Till den sultne pleide han å gi sitt eget brød, og den nakne pleide han å dekke till med en kledning. Ingenting ga han mot rente, og ingen åger tok han. Fra urett trak han bestandig sin hånd tilbake. Sannrett øvde han stadig man og mann imellom. Etter mine forskrifter fortsatte han å vandre, og mine rättslige avgjørelser rettet han seg etter for å øve sannhet. Han er rettferdig. Han skal visselig bli i live lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Och sett at en er blitt far til en sønn som er en røver, en som utgyter blod, en som har gjort noe som ligner en av disse ting, men han selv ikke har gjort noen av disse ting.» sett att han dessuten har spist på fjällene och har besmittet sin näste syster den nödstilte och fattige har han behandlet dåligt han har fravristat folk ting veran ett pant ga han ikke tillbaka och till de skittne avgudene löftet han sine öjne noa vederstygglig har han gjort mot åger har han git och rente har han tatt och han skal visselig ikke bli i live Alle disse vederstyggligheter har han gjort han skal visselig lide døden. Hans blod skal komme over ham selv. Och se, en er blitt far til en sønn som stadig ser alle de synder som hans far har gjort, og han ser og gjør ikke det samme. På fjellene har han ikke spist, och sine øynene har han ikke løftet till Israels hus skittende avguder. Sin näste søstru har han ikke besmittet. Och ingen man har han behandlet dårlig. Noe pant har han ikke tatt, og han har ikke tatt noe hver annen. Til den sultne har han gitt sitt eget brød, og den nakne har han dekket til med en kledning. Fra den nødstilte har han trukket sin hånd tilbake, åger og rente har han ikke tatt. Minne rettslige avgjørelser har han handlet etter, etter mine forskrifter har han vandret. Han skal ikke dø på grunn av sin fars misgjerning, han skal visselig bli i live. Hva hans far angår, fordi han gjorde sig skyldig i det rene bedrageri, fravristet en bror noe ved å rane ham, og har gjort det som ikke er godt mitt iblant sine folk, se, derfor skal han dø for sin misgjerning. Og dere kommer helt sikkert till å si, hvordan har det sig at sønnen ikke må bære noe på grunn av farens misgjerning? Jo, sønnen har øvd rett og rettferdighet. Alle mine forskrifter har han overholdt, og han fortsätter å handle dem. Han skal visselig bli i live. Den sjel som synder, den skal dø. En sønn skal ikke bære noe på grunn av farens misgjerning, og en far skal ikke bære noe på grunn av sønnens misgjerning. Den rettferdiges rettferdighet skal komme over ham selv, og den onnes ondskap skal komme over ham selv. Vad nå den onde angår Dersom han vender om fra alle de synder som han har begått, och han virkelig overholder alle mine forskrifter og överrätt og rettferdighet, skal han visstelig bli i live. Han skal ikke dø. Ingen av de overtredelser som han har begått skal bli husket og holdt imot han. På grund av den rettferdighet som han har gjort, skal han bli i livet. Finner jeg noe som helst behag i den ondes død, lyder den suverene Herre Jehovas utsang, og ikke snarere i at han vender om fra sine veier og virkelig blir i livet. Men når den rettferdige vender om fra sin rettferdighet og likefram gjør urett, etter alle de vedestyggeligheter som den onde har gjort, fortsätter han å gjøre, og han lever, da vil ingen av alle de rettferdige gjerninger som han har gjort bli husket. For den troløshet som han har gjort sig skyldig i, og for den synd som han har syndet med, for dem skal han dø og dere kommer helt sikkert til å si, Jehovas vei er ikke rett avpasset. Jeg ber dere, hør, Israels hus, er ikke min vei rett avpasset? Er det ikke deres veier som ikke er rett avpasset? Når den rettferdige vender om fra sin rettferdighet, og han likefram gjør urett og dør av den grunn, for den urett som han har gjort, skal han dø. Og når den onde vender om fra den ondskap som han har gjort seg skyldig i, O begynner å øve rett og rettferdighet, da skal han bevare sin sjel i livet. Når han ser og anvender om fra alle de overtredelser som han har begått, skal han visselig bli i live, Han skal ikke dø. Og Israels hus kommer helt sikkert til å si, «Jehovas vei er ikke rett avpasset». Er det mine veier som ikke er rett avpasset, Israels hus? Er det ikke deres veier som ikke er rett avpasset? Derfor, enn hver etter hans veier. Slik skal jeg dømme dere, Israels hus, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Venn om, ja, la det skje en omvendelse fra alle deres overtredelser, og la ikke noe vise seg å være en snublestein for dere, en som er årsak til misgjerning. Kast fra dere alle deres overtredelser, som dere har begått overtredelser ved, og skaff et nytt hjerte og en ny ånd, for hvorfor skulle dere dø i Israels hus? For jeg finner ikke behag i den døenes død, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Lade det derfor skje en omvendelse og forbli i livet.